نو صاحبانو نه حیانه دماغ کې نه دا خبره شو وروده جګورا اعراب ستوي بیا مونږ ویلیو شید اعراب صلور اقسام دی رفا جر او جزب بیا در رفید پارس شیو صلور علاماتو کم کم ضمم واو علیف نون صحیشو وار پس بیا د نصب د فارسی علامات علامات د خفد معنا جر کسره د لار بار علامات در تذکر کوي دا وره وره هر کوا کوا لار ورک خیال مازه مازه ته له غوسته ډېر ورو ډېر ترته كده دې دا غوسته اس کې نو نو خرابوي غو بنا بنا دلګ را <تصفح> دی خو دلته بس د دې د دری علامات ما درته ویلو کوفیان ور تخفض ویو بسریان ور دسو اچار وی, وی او دا کتاب نه د کتاب والا صاحب د اجرومی د میلان کای نحو د کوفیانو تا د دیو وجه نس شهت الناظم امداسوکل نو حفظ ذکر کو د کوفیانو عبارت ذکر علامه الحفظ الاتی بهایفی کسرن و یا ان ثم فتح आ, علامات دا خفض خفض کو بیدہ نہیں کہنا جر علامات دا جر اغا بحای فی چه پاگی ماں نی حاسی لیگی چه دا جر ادری دی کسر و یا اونسو یو کسر دا بلا یا دا بلا فتح دا اے کلب یوشیبان کسروی او کلب یوشیبان دا کسری پزه یای کلب پی دا کسری پزه فتحوی فقت فی نتده دی خبری اتباعو وکا فلخفضو فلخفضو فالخفضو <سؤال> نعلامت مد دخفضو دجرب الکسری <سؤال> پا کسری سرعا جعلامت دجرب پا کسری سرعی لی مفردن وفا دپار دمفرد مانه دپار دمفرد راغل اده وفا مانه اتا راغل <سؤال> اده علکا چی چارے پا کسری سارا ایدابا پسکی با مفرد مفرد خبی جانے گا مفرد کالے مالا لگتو اس لئے لِلَّهِ سو دوکی کی کسر را غلی مفرد رب الرحمان الرحيم مالك يوم الدين كتل مفرد مفرد دیو یو کرا یادی کسره بدی باندې راضی په مفرد مال او جمع تكسير نو په جمع تكسيرم کسره راضي یو تكسير خو په جندل کانا سرا چکم ده پدریو زیونو کی سر آزی پدریو زیونو کې د جر ده پار علامت کسر آزی جو سر شایده سیده نتر ده گردنو کی علانه اگر اکر خورو هورا کار روان هام کهرب کهرب کهرب کهhalf کهرب کهرب کهرب کهرب کهرب کهرب کهرب کهمنه د bisog لگه علامت ده جر چه کسر رازی نوی او سشنگی رازی اسم مفرد دا سه اسم مفرد چه او جمع تکسیر کی دا سه جمع تکسیر چه منصریفی لکا اسمونو که بازی منصریفی بازی غیر منصریفی بعض منصریفی او بعض ات ده کتاب کو لاؤگره چهرسی دابان کا ازم در اخکو لے جلاب بھوکی یو بیرٹ کے دبل کتاب کو لاؤ کڑے ادلتو سکورت اینن پزان بیا نبوئی گیا مارگر ہے رشتہ پوپا تا نبوئی گیا اس کم کتاب کو لاؤ کم کم تاک کے کئے دا ہاں اجیب آمغلوب ته نور کتاب و نیکولاوک کلیو کنیت از داشته ایدکا من تعلما تاریکا قولو ده جا دید سمراه سمراه سامره سامره سامره اصول رنا دی خلافو که کتابی او شور دی دید تا امتحان لبه بل وقت کسو که تیاری او که دیس نمبری خود اکترکنه آبرگونه اخت ویاره سو طرف شروع ده خلک اوز گرزه مصیبت جوړنه کړه یا به نر وډو هوشه کړي الګ یو پوي اسم رو کې وي یو اسم منصرف دی غیر منصرف منصرف دی په ویل کې چې باغی تنوین برازي او کسره په رازي تنوین څه ته وې په حاتې کسره ته او کسرپ پی رازی او غیر منصرف اغا اسم تویلے کیگی چې تنوین او کسرپ پی نرازی بازی اسمونه دانسری باغی پتول امر کے تنوین او کسرپ چرتبتانی گئتی نرازی پی حیشو تنوین او کسرپ پی نرازی خان لکمی سال بے سنگئی لکم مصراشو و ارمسران خوا علیسلی ملک مصر را نو داکم اسم کی علامت دجر کسر رازی اپا کبھی سوی اسم مفرد بھئی یا منصرف بھئی زکا بغیر منصرف تنویروں کسر رازی او کومه جمع تکسیر کی چې علامت د جر کسر راضی اوب کومه جمع تکسیر مونصارفه بای چې مه <علمة> تکسیر هو تاسو پیژنئ چې ستوې لکی ا چې بنا د واحد پکې سلامت فاتح لګره جالین شو شو شو شو رجالم <علمة> <علمة> <علمة> نو ذكره وَي إِذَا مَنْسَرَفَا كَلَا جِدَا دُوَالَ مُنْسَرِفْوِي سِشِي سِشِي, سشي. سشي. اسمِ مَفْرَدَو دو حجت کرك بس بان بلأ بلأ سونا ذرشا لك ذرشا قُز بزنیخا وَجَمْعِ تَعْنِي زِنْ زِنْ صَلِيمِ <تصفيق> <المبنى> <تصفيق> و اخفض بياء يا اخ للمثنى و جمع تانيس او جمع تانیس دا در په باغی باندې سر راځي حالت یې جری په سر راځي په جمع موانس سالم و جمع تانی سن او جمع موانس سالم تا سخو پی جاندلی وکرنی وکرنی جمع موانس سالم ستا وجی جمعی مفرد تسنیہ نی او موانس سی مذکر نی سالی بی مکسر نی مناد واحد بکی سالی مباتی لکا وقل للمؤمناء تی سبی راغی لی قالت جریب سر کسرا بی راغی انل مسلمین <KNOWS> او المسلما خیره غزه د تجلی نه ده نسبی خوزه به هر حالته سووي الکا و جمع تانیث سلیم او اغه جمع د تانیث سلیم المبنا اے چې بنا د واحد په کې صحیح سالمه پاتی سلیم المبنا دا ده مارا دا. چې مفردي ماده شوی ونی ورنبیغه بجو مزالم نی بیا جما کابسی ششسباي هغه ټکو یختہ ګوډه دې هیڅ کوم که سان چودکیږي وی خواله خواله نحوی له ګور کنه نحوی ها نصیب وې د ترز وې ورلسمه زده واخفض بيا ان يا اخل متننا الگا الگا پکاسري ساراي حالتي جري وي غدري در لذكري كر مفرد مذاريف جمع تكسير مذاريف جمع مؤنث سالم اس دوه خبر در تکاي كلا كلا با كسره پيا سري حالتي جري به پس سري او كسره وركبيا ان پيا سري از معرور المسنى مسناتا تسنييت چيتګل ارادو لره چ کسرا کوم نو يا سره کسرا ور یا يا به او مخبت فتحي څنګه مثال به څنګه وامل جدار فكانا لغلامين يتيمين وينځوي و امل جدار فکان لی اولامین اند قران میثالونه وایو یتی مینه غلامین زمانہ دا هر چغه دیوارونو د پاره دیو دو دوا دوا تثنیه ده از ګور ل غلاماین ل شو او تاسو بهر جو حرف جر په صداخیل چین وغین اغه ته جر ور کوي ته کسره ور کوي ورته ور کا یا ده مخکې فتحه كتبه دی نو باندې کسره ده نه نه دا نون د تثنیه چې کم د پټو نوم ورکې په ده ها کسر تیسیم جدا کی گینا تسنید آسیی نا جگنی نون دی پکی مفتوح شی یا دی پکی مدموم شی ها مخابہ کسرائی نون غیسی نا بدلی گی لی غلامائی صحیح شو کدا کسرب میں نوے نو بیا سنگا ہوئے غلامانی اتیمانی بھائی وداشي په خبرمان پروندر د تتیشور حالت رفیض د تسنی بس سره رفه چې پاالف په کم کم ځای کې راځي بالالف يرفع المثنى ها ته د ندي مخکي مخکي دير ها سره چې کم دی نورم دی په الف سره په تسنیه کې چې کم دی هغه لري په الف سره او حالتی جریب دسنیه کی پسیزاری بیاسر بوشی بیشی بیشی بیشی خجی نو دیوی وقفیده کسروار کا بیائن مجرور کا بیاسر سشی یا اخی ایدو مارور المسنن والجمع او جمع مذکر سالم والجمع جمع مذکر سالم خمو بیشن قل للمؤمنین یغضو من ابصارهم قل للمؤمنین وصل للمؤمنین جمع مذکر سالم دا جمعولی دا چه جمعو مفرده دا اسمیانه دا مذکرولی دا. دا او سالم ذکر دا چه بناده واحد بکی ماتانه دا مؤمن نمؤمنین جوڑ شوی صحیح شو, شو, شو, شو, شو, شو, شو, شو, شو گنا قول للمؤمنين نحالت جربي بزسرع بیا ما قبل مكسور سرع او بتسنيئه بیا ما قبل مفتوحه ایا نمخي بتحوار او ديك بیا نمخي قسرع او نون دجمع بمفتوحي قول للمؤمنين نا ال تاوي نون بمكسوري او دجمع نون بمفتوحي مسبيبو <تصفح> والخمسه <تصفيق> او اسماء خمسه تم جي قبل کا اے, اے حالت جري پس سرکا بياسرکا اسماء خمسه او کي حالت جري بياسر راجي مارارو تو بي کا ييشو ييشو گنا نظاره تو الي و اذ قال ابراهيم لي ابي تلب حرف جر ده دنه پس بمجرور کیږي نو ابي مجرور شو جر کمه د اخر کې اخر کې جر ده که چی يا ابي د کچر ته جر وي يا ابي ابا يا ابو وي بوشه کوم فباد ابي او عيتيم اخیہی وعائی مضاف تقیم مضاف قیده فی ذالک قسم لذی حجر قرآن کریم کدا فو ہو نده فاکا فی کا تیر دیکھنے پاسمائی خمسا اوکی قرآن کے چرت مجرور نده راغل قرآن کے منصوب راغل ہے لیبلغ فاہو ستیشن بہرحال تقدر تسوی دا بینځه اسماء خامسه و دا بینځه اسماء چیکون دي جغی دا اسماء خامسه وې نو په دې کې محالته جریبه بس ساري په یاسري فاعرف نو دا پی جانا واعترف او په دې باندې اقرار وکا هم پی جانا او اقرار ام او بالکل ډیره پایده تا پکې ګبو یې سدی بگیدی بگیدی بگیدی بگیدی او ده کسان ویختی اوی خود دی وخفض بفتحن کلما لاین صرف وخفض او مجرور که بفتحن پا فتحی سارا نمبر شو مادر تووی کنا جر کنا پا سسر رازی پا کسری پا پدریو ځایونو کې اوچار کله په یاثر راضي په څو ځایونو کې راتلو پدریو ځایونو کې اوچار کله په فتحي سره راضي په غیر منصرف کې غیر منصرف باندې چې تکلوې اراده او درې چې ضرور کو پد حبور کې لکه ګورا د باحر با ده پس په سبان داخل جر ضرور کوي لکه مثلا بالله آه بِزَيْدٍ دِنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ہاں ہاں مثال بِيَوْمِ صحیح او اح اح احمده غیر منصرفتی احمده نو بی احمده بی احمده حالت جریه پو فتحی ساری غیر منصرف بحن تنوی نو کسره غیر منصرف وی ستار نو باز تنوی نو کسره پینا رازی او باقی د غیر منصرف خبرو ری رو امتلا او دا تراش اقی اس باب دی نهو دی انه واسبب انه دو دوسبه بونه راشی یو سبب چې قائم مقام د دووی نغي ته غیر منصرف ده من تاسو صرف دومره ازدک چې غیر منصرف باندې تنوین او را راضي حالت تجرید غیر منصرف به اته اگته الایسلی ملک مصر حضرته مصر په کار کولي مولک مضاف ته او مصر مضاف الیه اله او په کلام د عربی کې چې مضاف الیه چره تراشی مجرور وای پایشو لګه مثال به څنګه مالکيه او مجرور دي مالکي د پارا مضاف الیه دي ادینی اوله مجرور دي يومي د پارا مضاف الیه دي دغه شان ملک کو د پارا مضاف الیه مصرده خو جر په ځکه غیر منصرفته پوچې به تا نو په انتظار څوک أحسوا احسوا احسوا حرف جذر ده کنه د سر مخه چراشي ضروري کي ال قومي او ال حين ال اجل او ال ابراهيم ما, ما, ما, ما ابراهيم مولد غير منصرف ته غير منصرفه تنوين او كسره نرازي من حرف جر ده کنه چې پسر آشي نو ما جوړ کوي من دوني من علي من من نصير من محاري باه بولې محاريبه با با. غير منظرفت ثاني نو کسره ملي پويګه نه وداماتي لا سمو قصدني سموي غير من صرف سي الگا چې ته اندېبلایم ها الک علامات د کسری سو علامات د جر سو کسره یا یا فتحہ کثر بدرېځونو کې راتلات یا بدرېځونو کې پدها یاو ځای کې علامات الجزم بس دا تاسو اس د دقیقہ ان شاء الله کارګوش شو شی شنو